Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Summa amma ba'd. Əm birinci həmzə salam aleykum və rahmetullah və bərəkətullah. İkinci də şey elhamdülillah oruc başladı. Və mübarək aylardan biridir orucduq. Allah subhanəhu və təala deyir ki: "Əy iman gətirənlər, sizə oruc yazıldı, tıpkı sizdən oruç tutmaq sizdən əvvəlkilərə fərz olunduğu kimi, sizə də fərz olundu ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Deməli, orucun məqsədlərindən də bir nədir? Xuşunu artırmaq, qorxunu artırmaq. Və qorxunu artırmaq üçün çoxlu ibadətlər var. Və bu ibadətlərdən də ən birincisi, ən əsaslarından biri Allahın kitabı olan Quray-ı kərimi mütamadi oxumağıdır, tədəbbürlə oxumağıdır. Allah s.ə.q. öz kitabı haqqında buyurur, Ənnə həzəl-Qur'anə yəhdiyil illəti hiyə əqlam. Ki, bu kitab ən düz yolu göstərən bir kitabdır. Bu kitab ən düz yolu göstərən bir kitabdır. Və oxuduğumuz bu kitab Allahın kitabıdır ki, hansı ki, insanları zülmətlərdən nura çıxardandır. Bu kitab Allahın kitabıdır. insanları zülmətlərdən nura çıxardır. Batildən, bidətdən düzgün olmayan fikirlərdən. Allah subhanə deyir ki, kitabın əmzəlnəhu iləyik litüxri cənnəsə minə zülüməti ilə nur. Ey Muhammed biz sənə elə bir kitab indirdik ki, bu kitabdan sən insanları zülümətlərdən nura çıxardasan. Ayə fikir versin, ayədə gəlir ki, zülümətlər cəmhandı, amma nur isə bir dənədir. Deməli, bu kitabdan, əgər bu kitabı oxsan, Allahın bu kitabını oxsan, onu tədəbbür etsən, artıq zülümətləri ayıra bil Yəni Nura da ayira biləsən və Nura da çıxa bilərsən bu kitabla. Həmçinin bu kitab elə bir kitabdır ki, İslam əhkamlarının çoxu bu kitabdadır. Allah bu öz rasul yani mən necə deyim? Ayədə necə deyişi? Vənəzəlnə əleykəl kitab tibiyana li kull şey. Ya Muhammed biz sənə bir kitab endirdiki, bu kitabla sənə hər bir şeyi nə edəsən aydınlaşdırarsan. Yəni bu kitabda hər bir şey açıqdır bəhdan və rəhmet və bəşrəl müsəlmanin həmçün bu elə bir kitabdır ki müsəlmanlara düz yolu göstərən alaykəsəlam rəhmet və müsəlmanlara müjdə olan bir kitabdır həmçinin Allah subhan öz peyğəmbərinə quran oxumağı əmr etdi və dedi ki varatil quranə tartila ya muhammed quranı tətirlə oxuq, yəni yavaş var əgər öz peyğəmbərinə əmr etdisə yəni biz daha çox oxumalıyıq şey Allahın Məxfrətini qazanaq. Həmçin, Rasulullah s.a.v. hədistə buyurur, deyir ki, Xayruqu mən tə'alləməl al Qur'an və alləməhu. Sizin ən xeyirləriniz Qur'anı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Həmçin, bilmək lazımdır ki, yəni Ramazan ayı bir bilaydır ki, savab qazanmaq lazımdır. Və Peyğəmbərimiz s.a.v. buyurur ki, Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, onun üçün 10 on savab vardır. Necə gəlir? Peygələm əsələm deyir ki, Mən qara harfen min kitəbilləhi fələhu bihə həsənə vəl-həsənətü bəşrə əmthəlihə Ləəkulə elif, ləm məm harfun və ləkin elifun harfun və ləm harfun və məm harfun Peygələm əsələm deyir ki, kim? Aleykəsələm, Allahın kitabından bir həlif okuyarsa, onun üçün savab vardır. Və bu savab da on mislindədir. Yəni on savab vardır. Mən demirəm ki, elif, ləm məm bir savabdır. Elif, 10 savab, mim, ləm, on savab və mim savabıdır. Yəni, bir dənə elif, lem, mim demə ilə 30 savabı qazana bilərsən. Həmçinin oxuduğumuz bu kitab, Allah'ın kitabı Qur'an-ı Kerim, kim bunu oxuyarsa, qiyamət günü bu kitab onun üçün şəfəyətçi olar. Yəni, cehənnəmdən bir qalxan olar. Necə Peyğəmbərmiz Hasan buyurur, İqra'u l-Qur'anə fəinəhü yəti yəvməl qiyaməti şəfiyən ləəsəhəbəyə Yəni, quran oxuyun, Çünki Quran oxumaq qiyamət günü Quran oxuyan üçün şəfaətçi olar. Ən əl onu cəhənnəmdən qoruyur. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Quranı gözəl oxuyanı mələklərin səviyyəsində deyib. Və deyib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm "Əlməhiru fil Qurani ma's-səfəratil Quranda mahir olan, Quranı gözəl oxuyan mələklərin səviyyəsindədir. Deməli inşallah biz bugün Allahın izni ilə başlayacağıq əvvəldən Fatihadan. Və nə qədər bacarıqsa, oxuyarıq tədbiqlə və məqsəddə ki, oxuduğumuz Quranı düzgün oxumaqdır. Yəni, səsləri düzgün çatmaqdır. Çünki ola bilsin, oxuyarsan, amma mənə pozlar. Yəni, bilməyə bilməyə. Buna bir misal, məsələn, zəllə, vallə, vəllə, zəllə, Vəllə, baxsağız, dördü də ayrı-ayrı hərflərdir, amma dördün də mənası müstəqil bir mənadır. Bu hərfləri düzgün məxrəcidən çıxartmayanda artıq mənalar nə olur? Pozulur. Və inşallah başlayacaq fatihədən əsas, hansı çoxumuzun səhv etdiyi yerlərdən və mən elə oxuyacağım ki, yəni, bizim ən çox səhv etdiyimiz yerləri də izah edəcəm sizə ki, bəziləri bu formada oxuyur. Ən birinci başlayırıq, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Yəni, Allahdan sığınmaqdır. Necə Allah sığınma deyir? Fəstəiz billahi minəşşeytanirracim. Yəni, qovulmuş, lənətdənmiş şeytandan Allah sığınır. Allahın kitabını oxuyan da, lənətdənmiş və qovulmuş şeytandan Allah sığınır. Və Əuzu sözündə olan və bəzlədir, Əuzu zeyndir. Burada qovulmuş, Z-in deyil, Və Z-nin də məxracı bildiyimiz kimi, iki dişi, ə, dilin orta, ə, dili iki dişin arasından çıxartmaqla Z- və deyilir Ə-udhu, Və birinci hərif, əlif, ikinci əvsa ayındır. Ə-u, Ə-udhu, billahi. Və bəz də oxuyur, məsələn, ə billahi. Bu səhvdir, çünki nə, nəyə görə? Biz dedik ki, əgər ləfsu cələlədən əvvəl, yəni Allah sözünd Kəsrə olarsa, Allah sözü ince oxunur. Və oxunur, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَى Artıq Şə hərfindən sonra, Yə sonra Tə hərfidir. Və bəzlər oxur, مِنَ الشَّيْتَى Şəytənirracim. Amma əsli nedir? Şəytanirracim. Sonra keçirir, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bilmeyi lazımdır şi, Bismillahirrahmanirrahim. En birinci məsələm Allah sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Və burada da çoxumuz səhv edir və oxuruq Bismillah. Bismillah. Yəni, bu düz deyil, nəyə görə? Çünki biz dedik ki, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsir olarsa, Bismillah. Üzdü, Allah sözü Bismi idi, kəsədir. Deməli, Allah sözü oxunu necə? İncə. Sonra gəlir Bismillahirrahmanirrahim. Və, bur və buradakı hərfi boğaz hərflərindəndir. Bismillahirrahmanirrahim məni rəhim və bəzilərdə oxuyur bismillahirrahmanirrahim yəni hə çıxardır və bildiyibizə kimi ərəb dində ki hə hərfi var ki bunların biri boğaz hərfi deyilir hə, hi, hə, hə, hu və obursu isə incə yəni boğazın laps altından çıxan bir hərfdir bu da hədir, incə hərf və burda ki bismillahdə olan bismillahirrahmanirrahmanir yəni arrahman bilə arrahim sözündə olan hə hansıdır? qalın hədəndir, boğazdandır və oxunur Bismillahir Rahim. Və sonra əsas nöqtələrdən biri Bismillah sin hərfi. Bəz də oxuyur Bismillah, biz sablan Ha Bismillah sözündəki olan hərif sindir. Biz biz ince Biz olmaz. Bismillahir Rahim. Və ra hərfinin şaddələnməsi var burada. Bismillahir İki dənara var. Və bəzi dənara hərfini çıxardanda dili çox tərpədir. Yəni, məsələn, oxuyur Rahim Artıq ran oldu, iki dənədən artıq oldu, oldu 4-5. Və bu da olmaz. Və ra hərfinin məxrəci, dediyimiz kimi, dilin ucunu yəni, üst odaq, yəni damağa toxundurmaqla ra çıxır. Amma bu zaman, çıxdığı zaman məxrəcə qoyub çəkirik. Əcər, həmin bu məxrəcdə, burada saxlasaq çox olacaq. rahim Bu da səhvdir. Oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, rağın məxrəcini vırırıq, sonra çəkirir ra ki, rağ təkrallanmasın. Və başlayaq. Allah əsəmənə deyir ki, Əl-həmdülillahi aləmin. Əl-hə. Ən birinci burada, hə hərfidir. Əl-hə, hə. Yəni ha deyil, elhamd, elha deyil, elhamdülilləh və zoxir, elha. Ümmən ha harfi ərabdində yoxdur, var ha, hi, hu. Yani bazlərinə məsələ təxşir, bunun işlərinə deyilər ha, hi, hu, ha deyil, ha deyil. Ve inçok nur, elhamdülilləhi. Bazlərinə məsələ ki, elhamdülilləhi. Elhamdülilləhi. Ve biz deyil ki, qayda, əcər Allah sözünlən. Əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü incaxınır. Əl-Həmdü lilləhi, Rabbil aləmin, Rabbil aləmin və bilməyin lazımdır ki, El aləmin sözündə olan ayın hərfi Rabbil aləmin deyil, A deyil. Ümumən qalın hərflər, huruf-ül isti'lə deyilən hərflər var ki, bunlar da aydın olan hərflərdir. Yəti həriftir və bunların içində ayın hərfi yoxdur. Yəni, ayın hərfi qalın hərflərdən deyil. Və ona görə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin aynan oxumaq yani düzgün deyil. Ne, ne oxuyuruq? Ə oxuyuruq, amma ayın hərfi boğazın ortasından çıxdığı üçün, yəni biraz çətin olduğu üçün, məsələn, bəzilər ola bilsin, kirayətdə deyil Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Amma Aləmin deyil, ne oxuyuruq? Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Yəni Ə deyil, amma boğazdan çıxan bir Ə. oxuyuruq Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Yaxşıysa bir şey deyim. Fikir versəz əgər Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin El əl aləmin sözündə ayından sonra belə bir xətt var. İncə bir xətt. O xətt uzatma yəni işarəsidir. Hansı ki, əlifin əvəzinədir. Və bir hərəkəz uzanır. Yəni bunun əslindəki Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin, yəni əslində əlif olmalıdı, amma Qurani-Kərimin öz yazılışı olduğu üçün burada əlifi əvəz edir o kiçik bir xətt. Yəni ayından sonra bax fikir verin. Elhamdülillahi Ayından sonra o gələn xətt deməli əlifin uzatmasıdır və bir hələki uzadır. Yəni elhamdülillahi rəbbil aləmin. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. 2 və 3 uzatma olmaz axı. 2 və 3 uzatma olmaz. Məsə heyç kim demə deməsin ki, məsələn, təxşi elhamdülillahi rəbbil aləmin. Bu düzgün düzgündür. Nəyə görə? Çünki buradakı olan əlifin uzatma miqdarı iki əlif qədərdir. Yəni, əlif, üstəcəl əlif və ya ayın, üstəcəl ayın bərabərdir 2 ay. Yəni, iki ayın uzatma miqdarından artıq uzatmaq səhvdir. Və oxuyuruq, Əl-Həmdülillahi Rabbil Aləmin. İki. Sonra, deməli, Ar-Rəhməni Rəhim. Və bəzləri, oxur er-rahmanir-rahim er-rahmanir-rahim ar ma arab dilində ümumən qalın hərflərdən qalın hərflər var və biz bunları bildik və mim hərfi qalın hərf düzgün oxunuşu er er-rahmanir-rahim er-rahmanir-rahim isə səftdir nəyə görə və çünki mim hərfi ince hərfdir Mə-mimu oxunur, ər rah rahim Və həmçinin rə hərfidir ki, rə hərfin bizdir ki, çox təkrallamaq olmaz. Ümumiyyət rə hərfinin xüsusiyyətlərindən rə hərfi təkrallanan bir hərfdir. Və sən məxrəci düz yerə qoymayanda artıq görərsən ki, oxudun yerdə çoxlu rəlar çıxır. Məzələn, deyə bilərsən ki, səf oxuya bilərsən, deyə bilərsən, ər-rah-məni-r-rahim. Fişir-beyiz nə qədər rə çıxdı? Dör və ya 5 Amma düzgün nədir? İki radır. Ər-ra, ər -ra. Və biz deyik ki, məxrəzi çıxartmaq üçün dilin ucunu damağa toxundurmaqla və saxlamamaq şərtilə. Nəyə görə? Əgər saxlasa, oxunacaq Ər-r ər Və ne indirik? Toxundurub çəkməklə. Ər-ra Ər-ra. Niyə? dən çıxsın. Ər-rahmə Ər-rahmə Və mim hərfindən sonra, ar-rahmanidən sonra yenə həmin balaca bir işara var. Ar-rahman. Bir dənə fikir verin. Ar-rahmanir-rahim və həmin işara, kiçik bir işara də əlif işarəsidir. Yəni, əsli bunun əlifləndir. Ar-rahmanir-rahim. Amma yazılış bu cür olduğu üçün nəniblər? Yəni, bu, kiçik bir işarağını qoyublar. Belə bir xət və bu, ərəb dilindən özündə də var. Və bu da iki hərəkəti uzadır. Və dedi ki, səflərdən hansıdır, hansı insanlar oxuyur Ər-Rəhmə -rahman, Ər-Rəhməni-Rəhim və ma hərfi də yoxdur Ər-Rəhməni-Rəhim düzgün oxunuşdur 3-cü ayda, 4-cü ayda daha, daha doğrusu basmanı deyir Məlik-i middin Məlik-i Mim hərfindən sonra gələn bu kiçik xət balaca bir yəni xət o da həmin de, nədir? Əlfin uzadılmasıdır və iki hərkə uzadır Məlik-i middin Biz sizə qeyd edəlim, əcər hər hansı bir eşitsəz ki, məsələn, kimsə oxuyur ki, Məliki Yevimiddin təcrübələməsin. Çünki Vars qirayətində Məliki Yevimiddin var. Yəni, artıq oxuduğumuz Hafsan Asim qirayətində Məliki Yevimiddin olduğu halda kimsə oxusa ki, Məliki Yevimiddin yəni, təcrübələməyin və dediğim kimi, Vars qirayətinə görə Məliki Yevimiddindir. Yəni, bu, əlifsiz oxunur. Amma burda ki, oxuduğumuz qirayətə görə isə oxumalıdır. Məliki, məliki. Ha? maliki yox və çox təəssüflər olsun tez sizə eşitdilər ki maliki maliki yomuddin malik deyil malik incə maliki və k hərfi k hərfi kimi yəni Azərbaycan k ə, hərfindən biraz daha çox fərqlidir və bu hərfin məxrəci yəni tam dilin aşağı hissəsindəndir. Yəni uluğun var. Onun onun bir ki biraz yuxarısı dilin aşağı hissəsi. Və bir incə hərflərdəndir. Maliki Kə, kə. Azərbaycan kısım deyir ki, k, k, daha qalın, vəli, amma ərəblərdə olan, ərəblərdə olan bu k daha incədir. Məli ki, məli ki, ki, kə. Yəni, çox bir, incə bir formada çıxan hərfdir. Məli ki, yev middim və vav hərfidir, yev middim sözündə. Azərbaycan dində olan v hərfi, deməli, dişləri, qabaq dişləri. Dodağa toxundurmaqla v çıxır. Amma ərəblərdə ələblər, isə, ərəb deyindək olan vav hərfi yev middin sözündə olan vav, dodağı qonçə, qonçə formasını üzətməklə, etməklə, yev, yev, heç bir diş burada rol oynamır. Bu hərfin məxrəcində dişlər rol oynamır. Azərbaycan dinlə v deyəndə v, v, düzdür, v, nə olur, dişlər dodağın altına dəyməklə v çıxır amma ərəb dildə olan yau middəndə isə dişlər bu hərfin məxrəci zamanı heç bir rol oynamır və dodaq göncə formalaşır. alır və deyir ki, məsələn, malik yau yau yuv middəndə. Yuv mid noqmaq səhvdir. Malik yau middin. middin malik yau middin. middin. Və ayələrin sonunda olan uzatmalar, məs məsələn, məsələn, bismillahir Veya elhamdülillahi rabbil alemin. Diydiğimiz kimi ne meddi idi? Ar. Meddi ar. Yani biz bunu üç formada okuyabiliriz. Okuyabiliriz. Elhamdülillahi rabbil alemin. 2. Düzdür. Veya elhamdülillahi rabbil alemin. 4. Veya elhamdülillahi rabbil alemin. 6. Üç forması üçü də düzgündür. Çünki nədir? Məddul arıqdır. Və ayələrin sonuna fikir versəniz, məsələn, Əl-hamdülillahi Rabbil aləminə, ər rəxməni r rəximi Amma oxuyanda biz bu hərəkələri demirik. Və biz ümumən qayda dedik ki, Ərəb dində olan 6 hərəkə, Ə-i-u, Ən-in-un, hansıca bu hərəkələrin beşində ində əcər dayanmaq istəsək, əyinin və sözün sonu sukunlaşır. Məsələn, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Burada ədə fəthə olur elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və ya məsələn, er-rəhmanir-rəhim idi. Dayanmaq istəsək, i-ni və ya ə-ni və ya u-nu okumurur. Olur er rəhmanir Yalnız birində, Yani ən en, əndə artıq ədiri və bir hərəkə uzadırıq. Olur məsələn al alamin akhnur al alamin al alamin akhnur al alamin al alamin akhnur al alamin hemçinin mesela takşı rahimun un olsa akhnur rahim rahimin akhnur rahim rahiman akhnur rahima eğer ayenin sonu en olsa rahiman olsa okuyuruq rahima ve iki hərəkə uzadlıq Ona görə ayələrin sonunda olan, məsələn tutaq so, ki, Məlik yevmiddini, düzdür, oxunur. Məlik yevmiddin. Və 5. ayədə Allah Osmanlı dəyir ki, İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in. Yəni, ən çox səhv olunan yerlərdən biridir. Ən bəyinci bilmək lazımdır ki, İyyəkə. Burada iki yə var, İyyəkə. Və bəzlər oxunur İyyəkə. Okuyur ki, İyyəkə, İyyəkə. Baxın iyyə ka deyəndə bir yə var. Amma orada isə iyyə ka. iki y. Və y-nin dediyimiz kimi dilin ortasını damağa toxundurmaqla yə, yi, yu, ayyə. Oxnur iyyə ka na'budu. Na'budu. Ərəb dilindəki bu ayin insan yəni bir dəfə oxuyanda Qur'anı çıxarda bilmir. Nəyə görə? Çünki örgüşməlidir. Yə, yəni, bir vaxt lazım, sağırsa 5 1 bilir ki, bu ayın çıxsın. Və bu ayın elə bir ayındır ki, yağlı bir ayındır. Burada nə ifrat eləmək olmaz. Məsələn, oxuyurlar bəzlə, İyyəkə nə'budu, nə'budu. Bu cür oxumaq səhvdir. Və ya, məsələn, oxuyurlar bəzlə, İyyəkə nə'budu, nə'budu. Əliflə oxuyur, bu da səhvdir. Yəni, ayın hərfi ayındır, amma biraz yağlıdır və boğazın ortasından çıxır və oxun Və nəabudu sözünün sonunda alçı olan dəl incədir. Və bəzən biz oxuyuruq iyya na kanaabudu. Naabudu. Amma nə dey? iyya kanaabudu. Du, du. Dü yox. Və bəz də oxuyuruq iyya na kanaabudu. Naabudu. Ərəb ü hərfi yoxdur. Və kim ərəb ü hərfi oxuyarsa səf oxuyur. Iyya kanaabudu, amma dəl də incədir. Və u, u ü ama oxuyur, amma İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Əsas problemlərdən biri. Bunu nəstə'in sözünü oxuyan da çoxumuz nəstə'in deyilir. Nəstə'in, məmrəmliyə, nəstə'in. Ümmən, tə ilə tə arasında fərqq var. Tə hərfi qalın həriftir, tə hərfi isə inci həriftir. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Həmçinin sin hərfində nəstə'in, nəstə'in. Sad deyil, sindi. Nes, nes, se, nessin, nesse, nassa. Şirə Nas diyəndə nas olunur. Nə, məs, nes, nes ve ince bir formada. Neste, yani ta yok, nasta, na nas nasta in yok. İyyəkə neəbudu və iyəkə nasta in seftir. Nasta in, te de və incə hariflerdəndir. Hemcinin, ihdina sıratal mustaqim. Dediğimiz bu ihdina sözündə hə incə hərfdir. İhdina deyil. Fə boğazın sonundan çıxır. İhdina sıra, İhdina sıratul mus mus və bəzlər müstəqim sözündə, yəni ə, çox böyük bir səfə yol yol verir və deyirlər ki, müstəqim, mus taqim. Amma ayə bir dənə fikir versəs hərflə. Mimdi, sindi, te di, qafdı, yedimdi. Mus təqim musta, Muz-təqim Muz-təqim deyil Muz-ta Bu oxunuş səhvdir Muz-təqim oxumaq olmaz və oxunur nə? Muz-təqim Məsələn də? İ-ni olur, i-ni olur. Ah, olur Çünki burada əmirdir Yəni əmir deyil Allah üçün yəni insanlar dua edir İ-ni, ey Rəbbimiz bizi yönəldi Və sən bunu seçmək üçün belə bir qayda var Əgər hər hansı bir sözün əvvəli vəsli ilə başlayarsa, yəni baxın, fikir verin, ihdinə sözün əvvəlində heç bir hərəkə yoxdur və vəslə var. Vəslə nədir? Sözü bu ayəni obri ayə birləşdən bir əlamətdir. Yəni bu, bu formada yazılır. Və artıq sən bunu bilməyəndə nə formada oxunur? Baxırsan üçüncü hərəkəyə. Əgər həmin bu sözün məsələn ihdinə birinci əlifdir, ikinci hədir, üçüncü nədir? Dəl bu sözün bu hərfin hərəkəsi i olarsa, Bu zaman oxunur i. Əgər ə və u olarsa oxunur u. Məsələn, unzur. Yəni inşallah gələcəkdə keçəcəyik. Ümumən bunu görsəyik. İhdinə sözündə məsələn baxırsan ki, birinci hədəvəslə, ikinci hədə 3-cü dəldir. Əgər üçüncü cü hərfin hərəkəsi kəsre i olarsa, deməli o, o oxunacaq i. 2-ci yəni, hərfin də aslıdır. Yəni 2-ci hərfi də baxmırıq. Yox, 2 hərf baxmamalıyıq, 3 Kəsri olarsa, bu zaman oxunur. İhdina siratal mustəqim. Və dedimiz ki, mustəqim deyil, səhvdir. Mustəqim demək, səhvdir. Mustəqim. İhdina siratal mustəqim. Mustəqim. Sonra, 7-ci ayda Allah subəndə deyir ki, sirata. Hə, Rahə hərfindən sonra gələn balaca işarə edək ki, nədir? Dedik ki, Əlifdir və uzatma miqdarı iki hərəkədir. s ra, -ra və sad hərfi. Bildiyimiz kimi sad hərfi qalın deyincə? Qalın. Və qalın hərflər həm zaman kəsrə olarkən i-si artıq yəni, ı-ya -yə çalır. Yəni, biz demirik ki, s-ra-ta deyirik, s-s-ra-ta. Nəyə görək üçün qalındır? Yəni, ələbdə ki, s-sin varsa, tutaq ki, s-si-su, s -si su, s -si -su. Və bu si, si fərqləndirmək üçün kəsrədə, əcərsindirsə, inci oxunur. Oxunur si. Əgər qalındırsa, saddırsa oxunur si. Ona görə oxuyuruq bunu si, si, si, ra, ra, si, ra, ta. Həmçin ta hərfidir. Sıra Və ən amta sözündə yenidə aynı hərfini bəzilərimiz ən amta, ən amta, ən amta -am adilər. Yani bildiğimiz ki məayn hərfi, a hərfi değil, ince həriftir və okunur. en am En-am-ta en Ve birinci hərf, elif En-en Ve nundan sonra gelen hərf ise ayn-di Və boğazın ortasından çıxır. En-am-ta aleyhim Yani fikir vəyirsəz Elifdir, sonra ayn-di, sonra yeni ayn-di. Yani En-am-ta aleyhim Yani birinci hərftir İkinci ve üçüncü aleyhim sözündə olansa ve en amtə sözündə olsa harif-i senədi, aynı harf idi. Ve okunur, Sıratallezîne en amtə aleyhim ghayril magdûbi aleyhim Ve bazdəli okuyan da okuyur ki Ghayril magdûbi aleyhim aleyhiv vəladdəlin Aleyhiv vəladdəlin Okunur, Aleyhiv vəladdəlin Ve hərfini bitirmişdir inşallah, beş dərgə. Mim hərfinə neylər, vavla birləşdirirlər. Amma oxunma, oxunmalıdır. Sıratal-lezina an'amta alayhim, geyril-magdubi alayhim vəl-zallim. Və Ve, vəl sözündə olan meddin adı nə idi? Meddül-lazim və həkmü? Al səhəka. Deməli, Hafsanasim qiraətinə görə Vələddəlin sözündə olan meddün adı meddül-ləzimdir. Ya Yaxşı, meddül meddül hardan bildir ki meddül-ləzimdir? Hardan bildir ki? Meddərindən sonra şəddə Med gələrsə, onda nə olur? Meddül-ləzim olunur ve okunur. Sıratəl-ləzīnə en-amtə aleyhim vəyri-l-məqdûbi aleyhim vələddəlin <Sessizlik> Ve bir dəndə e, qeydəliyim. Bəzəri vələddəlin sözündə dirlər ne? Və ləz-zalin, hə, qeyri-l-məğzubi aleyhim və ləz-zalin. Bildiyimiz kimi, dad hərfi, z z yəni zeyn, səsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir hərfdir. Və bu hərfin məxrəci dilin, dilin kənarını, deməli, yan dişlərə, azı dişlərə vırmaqla da, da, da. Kim bunu ifadə edə bilmirsə, çünki bu hərfi demək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Kim bunu deyə bilmirsə, d desin, d. -ı". Yəni z deməsin. Ghayril mağzubü aləhim vəl zallin deməy səhvdir və olmaz və oxunur ghayril ghayril mağ, mağ. və bir qeyd eləyin və bəzən oxuyanda deyirik ki ghayril mağ mağzubü mağzubü və burada da nədir əlifdir ghayril mağ, mağ və qərf də nədir çıxırdı Boğazın əvvəlindən. Qa. Hansı ki, burada iki hərf çıxır. Qa və xa. Qa və xa. Və incədir. Qa, qa. Yəni, heç bir yəni, təkrarlama yoxdur. Oxunur. Qayril məğ, məğ, mağ yox. Məğ, du, bi. Məğ, -bi və uzatmadır. Və dad hərfidir. Və burada qətiyyən zəsi, zəsi yoxdur və heç bir əlaqəsi yoxdur. Fəoxirəm əvvəldən hamınız baxın Fətiyani. Mən inşallah sabah bəcə soruşdum. Allah ustad dedi ki Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil alamin İyyəkə na'budu ve iyyəkə nesta'in. İhdina-sırat-al-mustakîm. Sırat-al-levînə en aleyhim gəyri-l-maghdû, gəyri l yani fikir verin çünkü okunun zaman mağ olur. Çünki ğayn hərfi biraz qalın olduğu üçün, qalın səsi olduğu üçün mim hərfinə təsir edir. Ona görə mən burada dayandım ki, fikir verin. Ğayril-məğz, ğayril-mərzubü aləyhim vəd-dallin. Və subhanəka və bihamdik və nəşəru lə